בראשית, פרק ל"ז וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ קנען. אלה תולדות יעקב. יוסף, בן שבע עשרה שנה, היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני ולהה ואת בני זלפה, נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל, אהב את יוסף מכל בניו. כי זקונים הולו, לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד סנו אותו. ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה.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 ויומר לו, לחנה, נא, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוש חמה. חמא. וימצאהו איש, והנה, טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור. מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים? ויאמר האיש, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים, נלכדותי נא.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 וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו, והנה ארכת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נכות וצרי ולות, הולכים להוריד מצרימה, ויאמר יהודה אל אחיו. <מבצע> כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהיוו, כי אחינו ושרנו הוא. וישמעו אחיו, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף, ויביאו את יוסף מצרימה, וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו, וישוב אל ל... אחיו, ויאמר, הילד איננו, ואני, אנה אני בא? ו... ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר איזים, ויתבלו את הקוטונת בדם. וישלחו את כתונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו, הכר נא, הכתונת בנך היא, אם לא. ויקירה, ויאמר, כתונת בני, חיה רעה, חלט הוא, טרף טרף יוסף! ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שק במותניו. ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר, כי ירד אל בני אבל שאולה. ויבק אותו אביו, והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים.